«Пізнаєте один одного? Бачилися? Де? Коли? За яких обставин?» Серце Бойка шалено калатало, в скронях стукало. «Відповідати треба негайно. Незнайому людину впізнають, тобто не впізнають із першого погляду. Другого не дано. Ні!» – заявив Максим Бойко. «І тут же всі присутні почули фразу Джо Кокера. Ні!» Вперше бачу. У барменів професійна пам'ять. Я б пригадав, якби все майнуло в Максимовій голові. Ось тепер усе. День нарешті закінчився. Майор Павло Шалига признався чесно спочатку собі, а потім у дружині. Максима Бойка, коли діяти по уму, Давно треба ізолювати від суспільства за систематичне введення в оману правоохоронних органів і пообіцяв спочатку дружині, потім сам собі. Перетнуться його шлях і шлях бойка ще раз, придумує, як його посадити. І посадить. Ніхто не врятує. Майор Петро швидкий, навпаки, не переймався подружжям Бойків і їхніми стосунками з Шалигою. В нього нині випав щасливий день. Семен не туди мак сидить у камері, намагається пояснити, якого дідька робив у чужій квартирі в компанії бандитів, котрі силою увірвалися у квартиру, прикували хазяїна до батареї, вимагали з нього нереальну суму грошей перевернули все до дригом і мало не зґвалтували дружину хазяїна. Останній пункт подобався шаленому майору найбільше. Тепер банкіра можна тримати ще й за співучасть у спробі зґвалтування. Поки він відбрикується, Муса дає такі свідчення, що навіть як там лише половина правди, сяде не лише ну туди мак, а й співучасники, сядуть його адвокати і ще купа народу. Між іншим, муса собі волосся на голові рве від того, що так по-дурному попався, повівся на бабські побрехеньки та фантазії, навіть не стримався, пожалів Максима, мучиться з такою жінкою чоловік. Ну, а сам мученик, додаткові матеріали, вирізані епізоди, що не ввійшли у фільм. У окремому кабінеті затишного заміського ресторану того вечора знову наливали і випивали. Привід, який зібрав купу народу довкола наперед замовленого столика, був дещо несподіваним. Пістрявою голосливою компанією традиційно керував високий молодик у окулярах Аля Джон Леннон. Хоча, як ви, мабуть, пам'ятаєте, з легендарним бітлом у нього не було нічого спільного. Максим Бойко вже встиг познайомити його художнього керівника незалежного театру Виклик і весь акторський склад цього колективу з дружиною Іриною, яка сьогодні, як, власне, весь час, відколи закінчилася міліцейсько-бандитська історія з вигаданим мільйоном, поводила себе на диво тихо і спокійно, правда. З деякими з цих акторів вона була вже знайома, ось тільки бачила їх у ролях та образах. Саша й Артем синхронно поцілували їй один праву, другий ліву руку. Мушкетерської борідки в Саші вже не було, хоча окуляри Артема виявилися справжніми, набутафорськими. Правда, той, кого Іра знала як Артема, насправді був Сашею, і навпаки Саша за паспортом був Артемом. Насправді їх дражнять не бімібом, Бом, а Бетмен і Робін, пояснив Бойко дружині, хоча клоунські псевдоніми їм пасували б справді більше. Той, кого Іра знала як Артура Комаровського, насправді виявився Юрою хитровим, Добре, що справжній Комаровський, людина не публічна, в телевізорі не часто вирінає. Іра визнала це, багато знаючи про нього, його фотосесії на вулиці серед інших не впізнала, сто відсотків, тільки на цьому і виїхали. Сиділа за столом і Алла Погачова. При тьмяному світлі, ще й на віддалі важко розгледіти, що це тільки дуже схоже, і старанно загримована під неї жінка, приятелька Юри Хитрова з Київського театру двійників. І він переконував, як напівтемно Філя Кіркоров переплутає. Коли Ірина Вічлого запитала, чи вже таке було, всі дружно засміялися. І все одно цього вечора колективу виклику зібрався тут знову заради того, аби вшанувати Максима Бойка. Так.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 Я справді нічого особливого не зробив і взагалі, чувак, ти написав класний сценарій. Не знаю, не знаю, кого ти справді хотів розіграти, але за такі гроші, які ти нам поклав, ми готові наступні твої ідеї втілювати в життя безкоштовно. Ну, майже. Коли всі випили і почали закушувати, Іра вже трошки розслабившись пробуваніла. Все ж таки з Комаровським і отим контрактом ти вчинив жорстоко щодо мене. Вибач, але попереджати тебе про ці та інші речі я не мав права. В іншому б разі, ти, на відміну від цих хлопців, свою роль не зіграла б як слід. Язик твій, Ірко, все одно ворог твій. Іншого способу захиститися від цього ворога в мене не було». Не хочу казати дурних слів про те, що ось тобі, мовляв, наука, але... Ну і мовчи. Насправді Ірина усвідомлювала. Ображатися на чоловіка – то святе. Але тут ображатися доводиться лише на себе. Скажи краще, чого це все тобі коштувало? Бюджет постановки досить солідний. Максим почав загинати пальці. Гонорар тьоті Полі за те, щоб вона вчасно вийшла з дому і побачила джип, а потім за те, аби вона його ніколи в житті не бачила. Гонорар бармену тому Джо Кокеру. Цей найбільше боявся, бо, виявляється, має справу з міліцією, та потім признався, на них у нього давненько виріс зуб, тому погодився не впізнати мене. У тому затишку пішло найбільше грошей, сам він нічого не коштує, та ще і з кожним, хто не повинен нас бачити, індивідуально розмова під супровід конверту з доларами. Ну, і ясно, гонорар акторам